Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa selam na poslednik Allahov poslanika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Selam na njegovu učasnu porodicu, selam na Bosne i Hercegovine shahide ummeta poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Uvaženi braćo, poštovane sestre, assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja sam malo potrešen ovim e, filmom i zahvaljujem se našem bratu Semiru što je smogao snagi da e, snimi nešto slično e, i naravno e, treba nam ovakvih filmova i treba nam radi posjećanja nas koji smo živi svjedoci svega toga, a pogotovo zbog naše djece kako nam se nešto slično ne bi, ne bi ponovilo. Ja sam prošle sedmice u današnji dan tačno bio u Srebrenici, onda nakon toga imao predavanje u punoj džami, u gradskoj džami u Bratuncu i naravno dragom mi je tamo da naši bošnjaci, povratnici u Bratuncu, elhamdala, rade i žive od svoga truda, od svojih ruku. A onda nakon toga sam produžio svoju rodnu herojsku žepu u kojoj se nekako najbolje osjećam i kojoj se najbolje odmorim I, kako kažem, svojoj supruzi kad se vratim i žepe ja na babinom rahmetli krevetu kad odspavam jednu noć meni je to bolje nego hevtu to ovaj, što se prevrćim u krevetu tamo negdje u Sarajevu i to je vjerojatno slično sa svima svima vama jedan moj rođak koji je bio u mješovitom selu živio do agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu bio je sa mnom u društvu pa smo onda usput malo i razgovarali pričali A onda mi on reče, ne, nešto mi ispriča što je za mene bilo nepoimljivo iz razloga što smo mi bili mi žepljaci živili u čit, čisto etničkoj sredini, bošnjačkoj sredini i nismo imali doticaja sa Srbima i osim ono što nam je poneko ovako rijetko mogao nešto da kaže o zločinima koji su se desili nad bošnjacima u prvom i u drugom svjetskom ratu. Kazao je da je on kao dijete, još nekoliko djece je prisustovao jednom, jednoj udaji njihove jedne komšinice Srpkinje, i da je sasvim normalna stvar bila, da je gotovo svaka druga pjesma njihova bila, zajednička srpska pjesma bila, sestrice, rodim i sestrića da ujaka brani od Turaka. I kaže, meni je to bilo čudno kao tu ne znam od koga to da brani, jer smo normalno, normalno tu u komšiluku živjeli. A onda u pola te neke ceremonije, tamo dok su oni sjedili i trebali da, da započnu sa jelom, Kaže, vidio sam u pročelju jedno prazno mjesto, niko ne sjeda, imaju tanjiri, ima, ima viljuška nož, ima kašika, ništa ne poslužuju i niko tu ne sjeda. onda u neka doba jedan od njih ustade i kaže, e, ovo mjesto koje je prazno, to je mjesto pokojnog tog i tog, on bi danas sjedio ovdje da ga turči nije ubio. Či na koji način su razvijali mržnju u svome narodu, pogotovo u njihovoj djeci, tako da nakon, na, na, nakon toga, nakon početka oružnjavne agresije na Republiku u Bosnu i Hercegovinu, nije uopće čudno da su činili tako stravične, stravične zločine. Ja sam uh, u konjicu došao uh, 8. 8. 1991. godine, nakon što sam završio studij na Azharu uh, i uh, Otprilike je bilo nekako u Havi se osjećalo da bi moglo da dođe do oružavne agresije na Republiku u BiH, ali 13. septembar 1991. je datum koji na neki način mene asocira, potpuno asocira i na neki način me podsjećao da će neupitno doći do oružavne agresije na Republiku u BiH, da se na neki način treba samo organizirati iz razloga što je toga dana 13. septembra 91. godine, bio je petak, ujutro dobio sam informaciju da se četnici, četnički dobrovoljci okupljaju, odnosno postrojavaju četnici iz Mostara iz Srbije okupljaju i postrojavaju u Mostaru. Ja sam o tome naravno govorio, govorio i na hudbi. Se, pripremali su ovo o, o Bošnjaka za nezavisnost Bosne, Bosne i Hercegovine, Naravno da da je vrlo važno znači da, da je dovoljan procenat bošnjaka i nebošnjaka izašao na, na, na birališta i da nakon toga je došlo do međunarodnog priznanja Republike Bosne i Hercegovine. I prije nego što je zvanično započela oružan agresir na Republiku Bosnu i Hercegovinu, bilo je potrebno da se na neki način samo organizujemo. Ali, pored toga što nam je prijetio, prijetila opasnost i od jednog i od drugog agresora, E, smatram da je jedan veliki e, zaboravljeni neprijatelj u stvari bio e, jedan od ključnih neprijatelja Bošnjaka, to je naše međusobno nepovjerenje. Nesigurnost jednih u drugi. To je najveći problem naš bio. Jer i prije na nekoliko mjeseci nego što će zvanično izbiti agresiju na Republiku Bosne i Hercegovinu, rijetki Bošnjaci koji su kupovali oružje, za svoje lične pare kupovali oružje, e, da, kako bi spremno mogli da dočekaju agresiju na Republiku Bosne i Hercegovinu, to su uglavnom zadržavali za sebe, odnosno nisu snijeli o tome da daju informaciju čak svojima bližnjima komšijama i rođacima, zbog toga što je bila takva atmosfera, odnosno zbog toga što nismo imali međusobno povjerenje i nažalost mnogi od nas nismo znali pod navodnim znacima ko za koga radi. Na početku Ružana agresija na Republiku u BiH ja sam u konjicu formirao, odnosno pokrenuo tu omladinu koja je bila vezana za džamiju, a moramo priznati da je veoma mali broj bošnjaka mladića u to vrijeme bio vezan za džemat. E, tada je bilo 27 mladića koji su bili na neki način vezani za, za džamiju i uglavnom su bili to mladići koji su vezani za ovih pet čaršijskih čaršijski džamija. E, Odma na početku smo formirali jedinicu koja je dobila naziv, obzirom da sam ja u konjicu delika sam došao bio jedno vrijeme imam Repovačke džamije, jedne od pet konjičkih džamija, a nakon toga za kratko vrijeme glavni imam otišao iz konjica i onda je bio raspisan konkurs za prijem glavnog imama i niko se na taj konkurs nije javio. Naravno, nisam se nije javio iz razloga, prostog razloga što sam tek došao sa studija, nisam imao radnog iskustva, imamskog iskustva, I nisam želio na neki način da preuzmem tu odgovornost, da budem glavni imam u konjicu, ali obzirom da sam e, imao, bio jedan od rijetkih ljudi koji imao tada završen fakultet, islamski fakultet, e, međuslamske zajednice je donio odluku da mene postave, otprilike to je bio početak 92. godine, da me postavi za nadužnost VD glavnog imama i tako sam u stvari ostao sve do 97. odnosno do kraja avgusta 1997. do kada sam bio, bio u konjicu. Obzirom da konjički glavni imami svi imaju taj epitet ili naziv muderis i to se zadržalo od drugog svjetskog rata kada je zatvorena konjička medresa, na čelu te medrese je bio jedan uvaženi alim, bosanski alim Hrustem Pašić. Njega su postavili za glavnog imama iz spoštovanja prema njemu koji je bio direktor medrese, onda su sve glavne imame nakon toga zvali muderisima. Tako da sam ja dobio taj epitet Muderis i na početku oružana agresija na Republiku Bosne i Hrc. nakon što smo organizovali ti 27 ljudi u početku i taj broj se naravno za kratko vrijeme povećao, onda smo došli u situaciju, odnosno ta jedinica je prozvana Muderisova jedinica. Ja nisam volio naravno da se tako ta, tako ta jedinica zove e, i nisam naravno želio da bude to moja jedinica i da nosi naziv, naziv po mene za kratko vrijeme nakon toga, Ta jedinica je prerasla u četvrtnu muslimansku slavnu brigadu koja je odigrala jednu od ključnih uloga u odbrani Hercegovine, ali i šireg prostora Bosne i Hercegovine jer smo bili na različitim, različitim ratištima. E, u strukturi znači moji boraca su bili borci koji su bili vezani, odnosno koji su je pridržavali islamski propise, ali smo ostavljali prostor i za one bošnjake koji su bili svjesni koji naravno nisu iz određenih razloga nisu poznavali vjeru i nisu, nisu je pridržavali vjerski propise, ali smo im ostavljali dovoljno, dovoljno vremena da se upoznaju s tim i da naravno nakon toga mogu da, da praktikuju, praktikuju islam. Tako da smo imali, imali čak mnogo akcija, znači glavnih operacija koje smo vodili oko Konjica ili oko Sarajeva, u kojima smo čak imali određeni broj pripadnika drugih jedinica koji i to značajan broj pripadnika drugih jedinica ili policije koji su željeli isključivo da, da idu u akciju zajedno s nama ova iz razloga što su bili svjesni znači, da ih nećemo ostaviti, da nećemo znači, zakazati u toj, u toj borbi e, i da ćemo e, zasigurno svaki svoj zada, borbeni zadatak e, izvršiti onako kako je, kako je potrebno. E, Konjic je e, bio veoma strateški važan iz razloga što u Konjicu imamo fabriku municije. E, to je najveća fabrika municije na Balkanu. Tu u fabrici municije, odnosno u kasarni koja se nalazila u krugu te fabrike, kasarni Ljuta, bio je otprilike jedan vod vojnika Jugoslovenske narodne armije koji su obezbeđivali magacine u kojima se nalazila velika količina borbanog naoružanja, posebno municije. Naravno, u fabrici se proizvodila municija. Tu je bilo jedno strateški i važno brdo koje se zove Zlatar koje je potpuno faktički izbušeno iznutra i tu je na toj lokaciji u tom brdu Zlatar Ljuta tu je bilo rezervno komandno mjesto bivše Jugoslovenske narodne armije takozvani Ark. To Taj objekat je u potpunosti sačuvan tako da se on trenutno koristi kao turistička atrakcija e, znači u tom objektu imate e, kabinete i e, kabinete tada kada kad se to već radilo tad je bio živ e, Josip Broz Tito e, bil, ima kabinet od e, Rahmetli Jemala Biedića e, imaju e, u to vrijeme najsavremeniji centri veze ima posebno napajanje, ogromni, ogromni bazeni za, za naftu, prečišćavanje vode i tome slično, jer je to bilo rezervno komandno mjesto za bivšu Jugoslovensku narodnu armiju u slučaju napada od neke susjedne zemlje. Oslobađanje ove kasarne se desilo 27. aprila 1992. godine, znači odma na početku same oružajne agresije na Republiku u Bosnu i Hercegovinu, gdje je ključnu ulogu u oslobađanju te kasarne odigrao jedan od e, mladića istinskih pravih heroja, Velija Nikšić, koji je tu radio, u tom objektu radio kao e, civilni e, civilno licen, radio na ribnjaku i znao je, naravno, raspored, e, raspored vojnika, znao je e, Minska polja koja je i mada je sve to faktički bilo potpuno sve uvezano i e, ta grupa vojnika sa svojim starješinama je prošla kroz to brdo, izašla na brdo Zlatar i e, e, Nekoliko od njih je tu ubijeno, ostali su se izvukli, znači helikopter je došao po njih tako da su oni izvukli i na prvi telefonski poziv na koji, se neko, na koji je neko trebao da podigne slušalicu kompletno brdo, odnosno taj objekat je trebao da ide u zrok. Naravno, ovaj heroj Rahmetli Velija Nikšić je znao zato to je demontirao tako da znači, nije došlo do, do, do eksplozija, odnosno do uništenja tih objekata. U toj fabrici, municiji, odnosno u objektima koji su bili uz fabriku, je zarobljeno 17 miliona metaka raznih kalibara i zarobljeno su 54 pama, konzervirani novi pamovi, To je bilo veoma značajno za početak odbrane od oružane agresije na Republiku BiH. To je 27. april 1992. godine. U isto vrijeme je oslobođena putna komunikacija prema Sarajevo, odnosno prema Tarčinu i prema Pazariću, znači oslobođena je Bradina i oslobođeno je donje selo, tako da je potpuno bila čista komunikacija i onda se očekivao avionapad. Ti 17 miliona metaka koliko je zarobljeno u fabrici municije odnosno u obližnim hangarima koji su bili u sastavu kasarne ljuta kod Konjica, na samom izvoru rijeke ljute koja se ulijeva znači u Neretvu, tu je ti 17 miliona metaka je podijeljeno, odnosno proslijeđeno, nije prodato, već je proslijeđeno na 20 opština, među kojima je u Sarajevo ušlo 4 miliona metaka, što je bilo vrlo značajno znači za, za, za, za uzimanje početnih dobrih pozicija. Mi smo očekivali avion na Konjic, tako da nakon toga smo imali situaciju da je 4. maja 92. godine e, bilo bio pokušaj prvi pokušaj bombardovanja Konjica, odnosno uništenja fabrike municije koja je bila e, sva sva postrojenja su bila u brdu. E, tako da su takozvani krmače izbačene, međutim nisu pogodlen ni jedan cilj, znači izbačene su na susjedna, susjedna brda i nisu napravila nikakvu, nikakvu štetu. Taj avion je oboren. Obzirom da su konjičani nakon toga nakon zarobljavanja o 54 pama rasporedili svi ti 54 pama oko Konjića jer smo očekivali avio napad. Tako da su bili svi usmjereni znači u, u, u pravcu te kot, kotline, kod Konjičke kotline, kada je ušao u taj prostor koji je bio potpuno pokriven pamovima kada je ušao taj borbeni avion, on nije mogao da izađe. Tako da, znači, bila je vatra otvorena sa svih strana. Nakon toga za pet dana je uništen još jedan avion i e, e, još jedan, jedan helikopter. Poslije toga za neki otprilike ili, pet ili sedam dana uništena su još dva borbena aviona i još jedan helikopter. Tako da, iznad konjica su uništena znači, četiri borbena aviona i odnosno svi avioni koji su nadletjeli nad Konjincem i dva, e, dva borbena helikoptera tako da je to bio veliki podsticaj e, i veliko hrabrenje za armiju Republike Bosne i Hercegovine i teritorijalnu odbranu jer se tad tek, tek je stala armija Republike Bosne i Hercegovine e, da smo uspjeli u Konjicu za dobru šanu pomoć znači da e, oborimo oborimo te avione nakon toga četnici nisu ni pokušavali više da upotreblje svoje odporebe svoju, svoju avijaciju tako da je posle toga fabrika municije nesmetano nadalala radla tokom cijele agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i uglavnom najviše od otpadnog materijala repromaterijala od mesinga koji je faktički bio ono predviđen kao škart u toku oružane agresije je napravljeno u Konjicu 200 miliona metaka različitih kalibara Ovi pamovi nakon što je oslo, što je oslobođen Konjic, odnosno nakon što, što što smo se zaštitili od vazdušnih napada, oslobođena komunikacija dio ovih pamova je zadržan u Konjicu, ostali su bili prosljeđeni u ostale općine gdje je bilo to naravno potrebno za odbranu odbranu Bošnjaka. Četnici su u to vrijeme zauzeli pozicije pozicije prema Nevesinju, odnosno u pravcu Nevesinja na na borcima i to je bila veoma teška jedna teška linija koju smo tek u septembru 1994. godine, je bilo svakodnevno granatiranje, granatiranje konjice. Moja jedinca je iz dana u dan rasla, odnosno povećava, povećavao se broj i taj broj je kasnije bio 100-150 ljudi, da bi na kraju broj pripadnika 4. muslimanske slavne brigade, koja u stvari trebala po svim elementima da dobije epitet Viteška brigada, jer je krajem 1994. godine bila, e proglašen, nezvanično proglášena samo zbog toga što je bila muslimanska zvanično nije proglášena ali je znači, jedna komisija koja je išla po terenu i koja je ustanovila borbenu gotovost svih usnivala da borbenu gotovost svih brigada četvrta muslimanska slavna brigada krajem 94. godine je bila najelitnija brigada u državi Bosni Bosne i Hercegovine u smo imali operacije na širem prostoru četvrtog šestog korpusa prvog korpusa i učestvovali smo u oslobađanju oslobađanju Vlašića Ja sam ranjen prvi put 7. septembra 1992. godine pored aerodroma Sarajevo na, na Kotorcu, u Gornjem Kotorcu, gdje je bio pokušaj da je blokade Sarajeva. E, tada smo imali oskudna sredstva, naravno kao borbena sredstva, kao i ostale jedinice koje su bile u sadejstvu zajedno s nama. Od ovećanja podrške sa sultanima i ostalom artilerijom koja je bila stacionirana na imanu, naravno da nije bilo ništa, e ja, prvo je negdje prije podne ranjen komandant četvrte četvrte vitiške brigade iz Hrasnicefikret fikret prevljak general fikret prevljak nakon toga za kratko vrijeme hasetirić komandir crnih labudova I ja sam, obzirom da je znači od rane zore je tekla akcija, moja jedinica, tada sam imao jedinicu, znači je bila najdublje prošla, prošla rulnu stazu i onda smo morali da se vratimo, jer ove druge jedinice nisu uspjela da nas, da nas prate, da bi negdje, kad sam već ono malo bio tehirio, klanjanje podne i kindi je skraćeno i spojeno, onda bio ranjen od minobacačke granate, tu negdje blizu, blizu prve borbene linije i onda sam prebačen prebačen u konjici. To je moje ranjavanje bilo na ulijevu nogu tako da nisam imao neki nekih veći posljedica vrlo brzo sam se vratio ponovo znači tu na, na, na ratište i e, tu sam odma sljedeći dan sam izgubio jednog hrabrog borca jednog možda od najhrabrih boraca koji su to vrijeme bili to je jedan moj dobri mujo šehid e, mujo Biber e, koji je bio treća godina elektrotehničkog fakulteta jedan istinski pravi bosšnjak i pravi pravi heroj e, Njegov babo je kada smo krenuli u tu bitku, bio zajedno s nama na, na FAP-u s kojim smo se prevezeli do, prvo do Igmana, pored hotela Famos, tamo u stvari gdje je sada na Bjelašnici, tamo ovaj, gdje, gdje imamo one trosjede za, za skijanje, dolje u onoj, u onoj dolini smo tu uklanjali džumu namazi, nakon toga smo se spustili u toku noći, spustili u hrasnicu. Njegov babo Zainil je kazao jednom od mojih boraca Idrizu, Idrize, sanjao sam da će moj mujo postići šahadet. Molim te, kad budješ izvlačio mujno tijelo, pazi da izvučeš i snajper, jer je snajper pozajmi od komšije da komšine ostanemo dužni. I njegov e, sin e, Mujog, nakon što je postigao šehadet i nakon što su, što je, što su moji pripadnici otišli kod, kod Hadžije, nemu, da ga obavijeste da je mujo postao šehid, on je, on je bez suze u očima i on i njegova, njegova supruga Hadžinica su kazali hvala Allahu kad mi imamo šehida iz naše porodici. A onda je Hadžija kazao sve sam to vidio u i vidio sam da nema dijela glavi, da ga je tenk direktno pogodio i to je zaista jedan pravi, pravi istinski bošnjak. Harđija je nakon toga do kraja oružavne agresije bio pripadnik, pripadnik moje moje brigadi. U toj noći kad smo trebali da se spustimo u Hrasnicu, onda sam otišao u Zukinu jedinicu koji su imali tu na mrazištu, imali svoje sjedište i našao sam četvoricu saudijaca, četvoricu mladića koji su bili golobradi, nisu imali sigurno više od 18-19 godina. E, nisu Nije niko znao s njima da se sporazumi pa su meni izvojali da malo porazgovaramo, da, da im objasnimo šta se planira, kako je planirana akcija jer je tada Zukina jedinica trebala da učestvuje u toj akciji. Ja im kažem, ne, razgovaramo, ja sad prevodim šta, šta govori Zulfikar ali Špago da ne žuri u akciji da ne ne, ne, ne, ne žuri da ne isterčavaju na kraju krajeva ovaj ispred nas iz razloga što mogu da ugroze svoju sigurnost i nas da ne možemo u slučaju pogibija i ranjavanja ne možemo ih izvući oni doslovno kažu svi ni četvorica mi nismo došli da se ovdje, da se igramo ovaj rata mi smo došli da postignemo shahada da ubijemo što više neprijatelja i mi smo došli da budemo shahidi I kad je započela bitka, prvi rovovi koji su uzijeti, to su, to su ti mladi njih četvorica koji su uzijeli prve četničke rovove, nisu imali nekog njih iskustva, a onda su trojica za kratko vrijeme, trojica su ubijena. Trojica su postigla šehade, ta četvrti je ostao bez nogi jer je naletio na minu. Izvukli, izvukli smo, odnosno izvučena su tijela njih trojica, a ovaj četvrti koji je ostao bez nogi, eh, on je plakao. I sad su tješili ovi borci koji su nosili i govorili, ba nemoj plakati pa evo mi ćemo sad tuj amblanta pa ćemo mi tebe sanirati te rane i tako. A onda on kaže ne plačem ja zbog noge i to što mene je boli, mene je to ne boli. Ja plaćem zbog zbog toga što ja nisam šehid, što sam, zbog, ja plaćem zbog toga što sam ja živ. Jer moja trojica braće koji su došli, moj, moj, moj, moj, moji prijatelji koji su došli zajedno sa mnom iz, iz Saudije, oni su postigli šehadet. A što meni Allah nije dao da ja budem šehid? Što sam ja ostao samo bez nogi? Naravno da je to za mnoge pripadnike armije u to vrijeme bilo nesvatljivo. Jer i najmanje ranjavanje je značilo za mnogi od njih da se izvuku u sabojnog polja, da sačuvaju, sačuvaju život. Ja sam, to je moje prvo, prvo ranjavanje koje sam relativno brzo sanirao. A onda 28.6. kad je već bio, e, bila otvočila agresija od strane Hrvata, Hrvata iz Hrvatske i Hrvata iz Bosne i Hercegovine, e, Konjic je bio, tako reći, u jednom nezavidnom položaju, e, tako da smo već e, početkom aprila imali znači potpuno okružen grad. Nekoliko dana ja sam ostao, e, dio moje jedinice je bio van Konjica, e, drugi dio sa kojim sam ja bio u gradu, Ostali smo u gradu i onda, smo, onda su Četnici uzeli jednu vrlo važnu kotu, to je kota Prevlje, koju je držala 443. ili brigada Suad Alić, 7. brigada Suad Alić, da bi pred samim mrak mene tražili iz komande Koničkog bataljona da idemo da vratimo, da pokušamo da zaustavimo Četnike. Jer nakon pada te te kote prejavlje, značilo bi da u toku noći četnici mogu da isforsiraju rijeku Nerjetvu i da uđu u fabriku municije nesmetano. Odnosno, ugrozili bi potpuno grad. Ja sam tada imao na raspolagaju, odnosno, zateklo mi se tu u prostorijama, ostali borci su bili negdje, negdje tu u blizina liniji, nas je bilo samo 13 tu. Kazali su da ima jedna četa tamo na Tušici, da četa 443. odnosno 7. brigade i da ima jedna četa policije. Kad sam došao tamo, našao sam još tamo 14 ljudi. Či nas je bilo faktycznie 27, samo boracom. I naravno da smo se konsultovali, razgovarali šta da radimo, jer smo nedovoljni da zaustavimo četnike, četnicu su već prilično spustili dolje u to, u to vrijeme, su zajedno sarađivali četnici i ustaše. Onda sam ja kazao, ljudi moj, ako mi ne vratimo četnike, ako ih ne zaustavimo, mi sutra nemamo šta da tražimo u konjicu ovdje. Mi moramo da pokušamo po svaku cijenu da, da mi Četnike vratimo u toku noći. Već je mrak padao i kako smo se dozdo popeli od, od puta, ove glavne, glavne ceste od Neretve, prema Prijevlju na neki 150 metara vidimo se Moricu Četnika koji već obilježavaju mjesta gdje da kopaju rovove. Malo se mi vratimo, dole napravimo, napravimo borbeni raspored i kažemo na Tekbir imaju da idu, pucaju tri, tri zolje, E, Rafali, dva sijača sa strane, pa da pokušamo da ih pomjerimo. I naravno smo zapucali, ubili nekoliko četnika, nekoliko je njih ovo, pobjeglo gore kroz, kroz šumu, da li smo ih i već je padao mrak. Kad smo došli već gore <kuh> na jedan proplanak, ja sam išao naprijed s svojom dvoj, dvoj, dvoj, dvojicom boraca, e, onda je neko kada ostoj, stao sam, koje sad namas, nas su pozorili iz komande e, konjičkog bataljona da ne otvaramo, otvaramo vatru, dok ne provjerimo na slučajno nema naših naši zarobljenih ili bilo je nekoliko nestalih naših boraca da ne ubijemo naše ljude. Koste, ne smijemo mi da kažemo kosmo, kare, ko vam je zapovjednik, kada kažemo ko je zapovjednik, znali smo da su Hrvati. Jer Hrvati su očekivali, njihova jedna grupa očekivala Hrvate iz jednog susjednog sela Glavičine, izbijeli je da, da, do, da im dođu tu na dogovoreno mjesto i mi smo došli prije, prije njih. I naravno tu smo imali borbu, nakon toga još na dvije, na dva mjesta borba i u tačno u dva sata smo izašli na samu kotu Prijevlje, potpuno oslobodili znači, tu kotu, nas 27. Ova, I kada sam zvao komadanta bataljuna tačno u dva sata i za pola noći, on ne može da vjeruje. On kaže, jel se ti šališ sa mnom ili... V بس nemoguće da to vratite po noći. E, ja vam kažem, potpuno smo vratili liniju, zauzeli smo položaje, samo nam pošalji nove ljude da, da mogu da da preuzmu, preuzmu liniju. E, nakon toga sam tek onda, onda ovaj, smo vidjeli jesmo smo svi tu, tu ovaj prisutni e, da bi ustanovili da nemamo jednog turčina koji je prva akcija mu bila nije dobro znao jezika, on gdje je zalegao, tu je ostao, nije, nije, nije znao nikako ni da se orijentiše i onda smo ga naravno kasnije, kasnije našli. Tako da je to jedna od možda vrlo važnijih malih, na izgled malih akcija sa, sa malim brojem ljudi, ali akcija koja je bila veoma, veoma važna. 28 93. godine je bila predviđena jedna šira akcija za oslobađanje jedne kvote koja se zvala Ljubina koja je prije toga držana od strane Hrvata i Bošnjaka, armije zajedno. A onda, su, onda je zarobljeno 40 40 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine su na toj koti i tu kotu su zauzeli nakon toga Hrvati predali Srbima. Ja sam dobio zadatak da da oslobodimo faktički tu kotu. Ali je, i dobro smo izviđali, međutim nismo mogli u dovoljno mjer da priđemo iz razloga što je bio terijem potpuno miniran. Prilaz toj koti je bio miniran sa svih strana i nismo dovoljno mogli da izvidimo terijem. Napravili smo strategiju kako da napadnemo iz dva pravca jer ta kota ima dvije neke, dvije manje kote i onda se one spajaju znači, u jedan, jedan špic prema konjicu koji gleda na konjicu. Kad se smijesli, izašli smo iz Idbra, po, popijeli smo se gore na, na Crni vrh. Tu smo odmorili vojsku i negdje oko jedan sat kažem ja vojnicu da moramo da se pripremamo, da idemo jer akcija treba da krene ranom zoru. i Kažem molte Allaha da padne kiša. Ako ne padne kiša ne možemo se nesmjetano približiti jer lomi se granje, šušnje, osjeti se to u, u toku noći. A nebo je potpuno vedro bilo. Znači to su hiljade zvijezda na nebu. Kaže jedan mlad vojnik kojem je to bila jedna od prvih akcija, a kaže nema, nema govora kakva kiša, vidiš da nema nigdje oblaka. Ja kažem Allah može dati da bude primljena tvoja dova ne moja dova, Možda si ti bezgriješni, ti si mlađi od meni. Može Allah da da, da bude primljena vaša doba. Molite Allah da padne kiša. Ako padne kiša, onda možemo da, da, da oslobodimo tu kotu bez ikhvih problema. Uglavnom mi smo krenuli, možda smo išli jedno sat, sat i pol vremena, došli do jedne raskinice na jednom se smračilo. Već je vrijeme sabaha, ali se smrklo naoblačilo se. Pošto smo bili relativno blizu, onda ja kažem, nema je zana, nema, znači nećemo klanjati džematilje, nego svako zase klanja, idemo, nakon toga ćemo krenuti dalje. Kad sam bio na drugom rekatu Sabahski farza, onda je udario pravi pljusak. I nakon toga smo, naravno, podijelili se u dvije, dvije grupe. Ja sam vodio u jednu, jednu grupu, prošli smo ka lemušu, prošli, faktički prošli kroz četničke linije, gdje smo ranije prilikom izviđanja ustanovili, znači da možemo proći prešli cestu i došli ispod same same kote i sada relativno smo mi blizu vrijeme da, da, da napadamo, ali ova druga grupa imamo dobre, do, do, dobra sredstva veze, s sam ja u vezi. Jedna jedinica, odnosno jedan vod 443. odnosno 7. brigade Suha Dalić, oni su imali zadatak da idu još desno od nas i da se spuste na jednu cestu i da oni samo zapriječe put, znači ne, nemaju nikakvu konfrontaciju, nemaju nikakvu borbu direktnu ovaj sa Četnicima, imaju zadatak samo da zapriječe put, da postave dvije tenkovske mine i da se strane čekaju sa RPG-ima i sa jednom osom u slučaju da Praga njihova krene, a znali smo gdje se nalazi nalazi Praga, u slučaju da, da krene Četnička Praga u pravcu nas da nas ugrozi, da oni samo eliminiraju Pragu i to je njihov zadatak. Kad sam ja već bio spreman sa ovom svojom grupom da, da krenemo, da udarimo na tu kotu, Zove me moj zamjenik, Nail, i kaže da on ima prepreku, ima Minsko polje, ne može da prođe, ne može, nemoguće je da u isto vrijeme krenemo. Onda sačekamo još neki pola sata, on mene kontaktira, kaže, eliminirali smo, razminirali smo taj, taj dio, približili smo se relativno blizu, ali nismo još spremni. I to je potrajalo malo, otprilike možda i neka dva, neka dva sata, već se je razviđalo, kiša prestaje padati ima ponegdje onako malo malo oblaka i neke magle koja se diže odozdo is konjica. I četnici su pojačali svoje linije jer su na neki način imali informaciju da će biti akcija. I mi sada gledamo relativno to blizu gledamo četnike gdje god je bilo bio jedan četnik sada su dva ili tri. I dozivaju se oni sada sa kota se dozivaju i kažu Savo dok balije nisu napale do sad neće neće napadati. Tako i oni se malo ono opustili, ali uglavnom oni su po, znači, po, po tome kako se ponašaju e, zaključili smo da su imali informaciju o napadu ili su mogli eventualno da pretpostavlje to. Ja kažem svom zamjeniku da ne bi potrošili e, baterije od, od ovih motorola koje je bila linka one digitalne motorole, tek, tek smo ih dobili bili, da ne bi potrošili bateriju, treba će nam možda kasnije ovaj da se ne pokvase, kažem ja, ovaj da se isključimo i da za 20 minuta ponovo da se čujemo i da onda nakon toga da moramo da udarimo na, na četnik. Samo što sam ja uglasio, nakon toga se začuo tekbir iz njihovog pravca za nekih 5 minuta. Naravno, njih smo napali i faktički smo oslobodili te dvije kote, osim jedna zemunica Petica na, na samom spoju te dvije, dvije kote. Po, ubili smo nekoliko četnika i oni se nekoliko njih se povuklo na, na, na tu kotu. Izašli smo, zovem ja svog zamjenika, kako je sve u redu. Kaže, imam e, jednog amira, imam ranjenog u ruku, sve u redu, kod meni ne, znači, nema ni jednog ranjavanja, a onda četnici počinju granatirati. I to gađaju prebacuju pošto je neizgodno da pogode, odnosno teško je da pogode tu te kote, Oni prebacuju granate i javljaju mi da imam tamo već nekoliko ranjenih, imam dvojice šehida u rezervi, ta, taj dio dio mojih boraca koji je u rezervi i da imam jednog Arapa Sakra koji je teško teško ranjen u glavu. Kasni on preselio prilikom prilikom transporta. I sada kad smo mi zauzeli položaj i pripremamo se da da eliminišemo ovu peticu, u zemunicu, da oslobodimo potpuno tu kotu. E, tražimo podršku naše artiljerije. Naša artiljerija pokušava da, da eliminziše gore da, da ušuti tu četničku artiljeriju na, sa boraka. Čujemo mi praga se pali i kreće praga u pravcu nas. To odprilike, ona ide neku kvotu ovamo lijevo, može jedan 200-250 metara s našu lijevu stranu. Ja raspoređujem vojnike kada nema nikakve panike. Ovaj, očekujemo sada da će doći do detonacije i da će biti uništena praga. Međutim, ovi borci koji su trebali da zapriječe put nisu sišli na tu cestu. I Praga ide sve više se približava, približava i vidimo da će nas onda Praga faktički ugroziti. Kad se Praga relativno blizu približila, onda počinju da da pucaju po, ovaj, po vrhu tranšeje i ja kažem samo se rasporedite po zemunicama, nema nikakve opasnosti. I dok sam ja raspoređivo vojnike, jedna stijena je bila iznad glave i pogodi Praga u tu stijenu i meni je samo onako zasu. Nisam ja uopće osjetio nikakvog bola, osjetio, mislio sam da me je zasulo to u stvari kamenje. Dvojica boraca tu koji su bili u blizini, jedan Hasan i Ibro, kažu ovaj jedan ranjen lakše u ruku, ovaj u nogu, kaže, ali meni kažu, ti sav izrašetan. Kaže ovaj Ibro, pa ti imaš u tebe u jaknima prošle 50 gelera. Sva jakna i crna mahrama koju su na glavi, či potpuno izrašetane. I ja sad na jednom e, nosio sam naočare, ne vidim. Skinem naočare, vidim krvavi naočare, ali ne osjećam uopšte bola nikakvog. E, uzmijem, pogledam E, tad, sam, tad sam pušio, cigare mi ovako bile u košulji sa strane, u, u džepu sa strane, vidim cigarem mi u paljač, dolje uzmem cigaru paljač, ovako malo potarem glavu, vidim ovdje imam rano. Zavratit će on meni kaže imaš dvije velike rane na leđima, a ovo je ostalo samo prošlo faktički kroz jago. I onda mi nađeš još gore na, na glavi, znači ukupno šest gelera na glavi i dvije, dvije, dva gelera u leđima. Valja sam bio zagrijan, I onda u tom trenutku sam, znači nisam zamišljao to, nego sam jednostavno ja vidim sebe kako letim. I ja letim u džennetu. I ja vidim krila, kako ja vidim svoja krila sa strane, vidim krila i letim u džennetu i vidim dvorce, rijeke. To je nešto što nikad u životu nisam mogu da zamislim. I ja sam sebi govorio, Alhamdulillah, ja sam šehid. Ništa ja više. Mene to uopšte ne, ne, ne zanima šta, šta se Ja ne čujem više borce, ja jednostavno letim u džennetu. A onda nakon nekog vremena kad sam se kao spustio negdje, osjetim bol. Isto kao da sam se prenuo odnekuda, mene previjaju moji borci i ja vidim da nisam šehid. I onda mi teško što nisam šehid. Onda mi žao. Nakon, nakon što su me previli, Sada četnici nam idu, žele da nas potpuno okruže idu šumom. Mi pretpostavljamo da nisu četnici, već da je to ova, ovaj vod koji nam je trebao da, da štiti i prilaz. Četnici prilaze nama, prilaze do rubu šume i oni tekbiraju. Tekbir, Allahu akbar, tekbir. Kad su došli do, do ruba šume, počeše da psuju balijsku majku i rahmetli presnike iz Begovića. I moj logističar ranije je bio moj zamjenik, koji je prije toga bio dva puta ranjavan, Aziz Čajić. On trči od ozdu, četnici pucaju na njega. I on trči i istrčava gore na, na, na, u našu kvotu. I kad je vidio sam ja ranjan, on uzme od mene. Ja sam tad za tu akciju pripremio bio PM 72, čiji metak nije bio ispavljan do te akcije. ofarboga ga u crno, optiku, uštimo i baš mi dobro poslužio PM. Kažem meni, ovaj, Ti si ranjen sad, težak ti ovaj PM, da mi jednu pušku nakon rusku DT, lakše ti je ova puška, daj meni PM, da ja pokušam da zaustavim četnik. Kažem, kako ćeš i zaustaviti dole, nemoj slučajno da ideš. I on je pretičo faktički brisanim prostorom i on se pucuo sa četnicima dole i mi više ne znamo šta se dešava. Sad ne možemo mi da se izvučimo, imam samo brisani prostor, znači imamo jedan uski prostor, brisani prostor koji je potpuno miniran, kroz koji možemo da prođemo. Ja kažem borcu me da ne paniče, ja se osjećam, osjećam se, ja dobro, ja sam ja ranjen, ali znači oni su meni već sanirali rane i e, nemoguće je sada proći. Allah je dao, znači nema nigdje magli, nema nigdje oblaka, nijednog, vedro je. Samo između nas, Prage i Četnika, samo na tom dijelu ima gust pramen magli. I mi smo prošli, znači nas je bilo negdje oko 30, prošli smo svi kroz Minsko polje. Ne znam koliko sam puta prekoračio preko oni silika, odskočnih mina, prekoračio i niko od nas nije nagazinu na jednu minu. I kad smo došli do ruba šume i kad smo se već rasporedili da sad vratimo četnike, vidim ja moj PM dole ispod jedne bukve, a gore je ječi Aziz. I tad je teško bio bio ranjen taj moj raniji zamjenik. Priđem njemu, on teško diše, bukvalno njegova utroba je potpuno izvan tijela. Znači sve mu je ispalo od srijeva, sve mu ispalo iza, ali je živ i on ječ i boli ga. Nekako smo ga zgrabili onako na neku deku i gore jedno 15 minuta smo ga nosili, morfiju mu, dadne, dadne ovaj doktor Senadin, i transport njegovo jedno dva sata traje do Idbra, auto hitno opu... vozimo ga za, za Jablancu. Šest i pol sati traje njegova operacija. Podlegom je ovaj treći arapni podlegu. Uglavnom nije, nije niko osto, izvukli smo znači sve tri šehida i šest i pol sati traje operacija Aziza Čajića. Kad sam izašao doktor Hajdarević iz Sale, on je sav mokar. On kaže teže, komplikovanije operacije od početka nisam, nisam imao. Ali budi razuman, nema šanse da on preživi. Može Allah dati, ali je tako, kaže on je sav podaran, bukvalno, nema organa koji mu nije zakačen. Tu noć odnijem ja, on je došao od sebe za kratko vrijeme, tu noć odem ja u bolnicu, dole imam, e, nas 14 je faktički tu ranjeno, sedmoricu smjestio, sedmorica nas, nis, eto, faktički ja sam sebi računao da sam lakše ranjan, kasnije mi se inficirale rane, imao sam neki kasnije posljedica, ali uglavnom iz, ispala su mi faktički četiri gelera gla, e, sa glave, jedan mi je geler ovdje ostao, jedan pozadi i dva u leđima, ovaj lijevi je prošao faktički plečku i bliže je plućima nego, nego, nego leđima. To se inficiralo zbog toga što sam bio zaokupljen za ovim, ovim svojim borcima. Uveče dođem, Aziz mi nije nikako dobro. Saba klanjam u kasarni, dođem u bolnicu. Njih sedam je tu u jednoj velikoj prostoriji smješteno. Svi su tu, ali Aziz je Aziz, o krevet prazan. I naravno ne pitam ja njih jer pretpostavljam da je Aziz preselio uđem, sjedim svojim, nazovim selam, sjedem i ne pitam ih ništa ni kako su oni, jer mi je žao njega, jer on pravi, istinski pravi heroj bio. I dok sam ja tako ono razmišljao, vidim neko ide prema krevetu, tom njegovom krevetu na kojem ja sjedim, ali vuče nogu za nogom. Podignem glavu, vidim asIS On se drži za stomak i huoda ono, malo pomalo. I doktor ga pridržava, doktor Hajdarević, kaže ovo u životu nisam vidio ovako otpornog organizma i volje za životom on čak u bog da preživjeti njenega nema nikvih krizi. I dva puta je nakon toga ranjavan a on je bio inspiracija Nedžadu i da napiše jednu izvrsnu pjesmu o tom bosanskom junaku. E i nekako pred samu smrt Nedžada, rahmetli Nedžada Brišimovića sam video i pitam ga jel ti Aziz živ? Kažem jest i 54 gelera on ima sad trenutno trenutno u svom telu. Znači pet puta ukupno ranjavan. I on je bio inspiracija za da Nedžad napiše jednu dirljivu pjesmu u kojoj piše o tom bosanskom junaku i gdje kaže poželim da ga zagrlim, neki ovaj, refren u smislu poželim da ga zagrlim, ali, zagrlim, ali me strah da me ne izbodu geleri iz njegova tijela. Prije te akcije na vrcima jedno selo kod Lisića u akciji su učestvo, učestvala moja jedinica iz Ukina I dvojica Arapa, odnosno došla jedna grupa Arapa koji su to vrijeme bili kod Zuke i postignu u šehade dvojica, dvojica Arapa. Jedan Kemal koji je bio pjeta godina medicini u Banja I e, Salem koji je bio jedan od sedam palestinaca koji su došli iz mjesta Kerek, e, protjerani iz Palestini i onda došli u mjesto Kerek gdje su nastanuli se njihovi roditelji i oni sedam njih rođaka komšija došli da se bori. I padne kao šehid u toj akciji i Salem taj iz Keraka, palestinac. I ne uspijemo ih izvući jer su bili skroz ispod sami e, ustaških linija i ne uspijemo ih izvući. Oni su ostali tu i nakon što smo oslobodili te, to, te kote, nađemo njihova tijela na kraju tranšeje e, Zakopana, znači tačno nakon 21 dan. Salemova brada, oba su pogođena direktno u srce, znači nisu, nije, nije bilo nikog sumnji da su eventualno ranjeni pa da su i kao ranjene izvukli oba tijela su bila potpuno čitava, potpuno gibka. Isto kao da su tek, znači, postigli šehadet. Salemova brada je porasla isto kao kod čovjeka za 21 dan što poraste brada. A se iko sad na ruci, na ruci Kemalara, metli, radi normalno. A znamo da ako nema pulsa, ako nema pokrijeta nakon 24 sata, sad, njegov sad radi normalno. I to su kerameti, to je dokaz da su istinski pravi šehidi. I na njihovim licima je bio osmije. Oni su ukopani tu u Mezari, znači u selu, selu Lišiću. Te iste godine 1993. ja krenuo u Zenicu, a jedan od tih rođaka, odnosno palestinaca, koji je bio kod mene, Džafer, koji je trenutno u Riadu, dadi mi telefon i kaže, molim te nazove mi kuću da, da kažeš da sam dobro i reci im da sam ranjen. A on prije toga ranjen u jednoj akciji ispod ustaškog rova, ranjen u debelo meso, neznatno neko lakše ranjavanje, i prebijen mu zub četvorka. I ta doktor ovaj, koji ga je gledao, kaže, nikada u životu nisam vidio ljepši i bolji zuba, gdje mu je četvorka zub prebijen, a da nije oštetilo mu nikako ni usnije, ni li, ništa. Ni usnju duplju, ništa. Kaže, on, meni nazovi kući i reci uglavnom da su, ovaj, a prije toga, živaj eh, Salem, Posle toga još e, Sakr kojeg sam spomenuo, znači ovaj treći šehid koji je bio na, u ovoj akciji u sam ja mm. e, tu vidio i što sam letio u toj akciji, kao što sam već kazao. Mm. A nakon toga za kratko vrijeme još jedan Amidžić, znači dvojica Amidžića su postale šehad, ovaj, ispod Treskavice e, šehid Suhajb. I meni kaže... Molim te, kad nazoveš tamo, rec slobodno, bez obzira ko da, da se javi, reci da su ova dvojica Amidžića, Sakr i Suhajim, da su postigli šehadet, a da sam ja lakši ranjen. I reci sve kako, kako jest, nemoj ništa da kriješ. Iz konjica nije bilo moguće da ostvarimo tada telefonski vezir, bilo potpuno sve, sve pokidano. I dođem ja u Zenicu, odem, krenem u poštu da, da nazovem i sad, molim, ono, usput razmišljam, rekao samo da Allah da, da mi se ne javi Džaferova majka, da ne, kako ću ja sad s njom razgovarati, da, da mi se bilo ko drugi javi, onda nema nekakvih problema. Međutim, ja nazovim, javi se stari ženski glas, kažem, ja se predstavim da sam ja komadant brigadi, kaže, ona pita kako je moj Džaf, sin Džafer, kažem dobro, alhamdulillah, jel on, kaže, dobar borac, kažem, jeste. I kažem da su ova dvojica postigli šehadet i da je on lakše ranjen. Kaže, čuli smo mi, već i mi smo u našem naselju tom, odnosno u našoj porodici, napravili pravo veselje jer je to velika čast za nas, našu porodicu i to je povećalo naš autoritet tu u toj porodici, odnosno u čitavom naselju, jer imamo dva šehida u Bosni. A onda kaže, nemoj ti da dozvoliš da se moj džafer izlači. Kad je već došao u Bosnu, nek se bori i nek se ne vraća u Jordan dok se Bosna ne oslobodi. Ja se mosto bez teksta razmišljam o svojoj majke Rahmetlona u Žepi bila, moji roditelj bila u Žepi, čujemo se svako sedam dana radio vezom. Svaki put moja majka plače i kaže što moraš ti, pa čuvaj se, pa skloni se, pa ti se Fendija, pa ne moraš ti, pa ovaj. Ta moja majka brinje se za mene, za svoje dijete, a mi treba da branimo našu zemlju. A ova palestinka kaže da njen sin Džafer se ne vraća kući dok se Bosna ne oslobodi. A ti palestinci... Znači, četiri, četiri decenije se faktički bore za svoju slobodu. Kakva je razlika između tije majke palestinke i moje majke? Ova palestinka majka je mnogo svjesnija od moje majke. Jer moja majka misli da ako sačuvam ja svoj život da se, da, da, da se riješi problem. Za razliku od te majke palestinke koju boli rana svakog muslimana. I ona želi da njen sin Džafer da od sebe ono što, ono što može. Još kratko smo, s njom sam razgovarao i zaista me dirnuo taj, dirnuo taj razgovor. 95. kad sam bio sa, sa brigadom na Vlašiću, dok smo se pripremali za akciju, dolazi mi jedna djevojka iz jajca. Odnosno, moji vojnici kažu, evo, hoće jedna djevojka da razgovara s tobom. I ušla je ona tamo gdje, gdje, nam, je, gdje nam je bila komanda, pitam šta je Kaže, ona možda ima 25-60 godina, ne, nepokrivena je, dugu imala crnu kosu. Kaže, ja sam došla da mi pomogniš. Kažem, šta je, šta je problem? Kaže, ja kad sam bježala iz jajca kroz neke kuruze, u mene je nešto ušlo. I ja, kaže, sad imam problem, da mi je da se toga oslobodim. Ja imam informacije šta će se dešavati od, ili šta se u ovom trenutku dešava na nekom mjestu. U pitanju su džini. Ja kažem, ja se ne bavim, ne znam, ne, ne učim rukio, ali evo ti, kažem, vozaču da donese iz auta, iz džipa, da donese kasetu od e, šeha Husarija, Bekaru i kažem, slušaj tu kasetu, pa otv' Allah ću dati da, da se oslobodiš toga. Dolazi ona nakon e, dva dana, mi se pripremamo za akciju i sad ne znam, ja hoće akcija biti u utarak ili u srijedu. U ta dva dana će biti akcija za dva, tri dana. Kaže ona mene, Kaže imat tešku akciju utorak. Kaže mi, Allah samo zna, misli ne znam ni nija kada će biti akcija. Kaže utorak ćete vi imati akciju i kaže imat ćeš sedam šahida i četirnije stranjeni. I kaže petoricu nećeš uspjeti izvući, ali se ne brini, kaže zamijenit ćeš četvoricu nakon petnaest dana, a jednu nakon tri sedmice. I kajara pa ovog neće odmah dati. Kaže Allah zna ka, ka, šta će se dešavati. Neću uopšte s njom da pričam o tomi. Ona je otišla, ponovo ona traži da učim uči rukviju, a kaže, ja ne znam, mislim, ne, ne bavim se time, ne učim, molim te, i slušaj tu kasetu. Za dva dana akcija, utorak, ujutro, akcija, padne mi sedam šehidov. Dvojicu izvučimo, petoricu, u jednom brisanom prostoru, bliže četničkih linija, ispo ski lifta lijevo, jer su susjedne dvije jedinice zakazale. Mi oslobodili paljike, debelu jelu, bje, vidimo četnike, bježe je četnica Babanovca. Kad su vidjeli da smo mi uletili u stvari, samo da smo mi oslobodili taj prostor, da su ostali zakazali, uhvate u nakrsnu vatru i prvom jedan mlad borac padne kao šehid, dvojica da ga izvuku i oni padnu kao šehid, još dvojica i petorica mi ostanu boracatu. Čitav dan, noć, mi smo pokušavali da izvučemo, ne možemo, konopcima, ne smijemo da ugrozimo, sada još je neko poginuti i pred samom zoru četnici izvuku njih tam. Nakon 15 dana, razmjena... I razmijenim ja četvoricu boraca od Arapa jednog Abdullaha Saida šahida iz Jemena mi ne daju. On je baš onako izrazito Arap crn. Tijela ove četvorice šahida, iz, eh, oni su bili iz prozora, jablanice i konjica su bila isto kao da su tek postigli šehadet. I tada je u, njihovi, u tijelima sve četvorice njih bio miris koji je neponovio. Miris miska. Ja sam bio na Hadžu više puta, išao sam u razne prijeme, kralj kao ovaj prijemi kod kralja kralja Abdullaha, Ali nikada takvog mirisa nisam, eto dobijali smo na na poklone, znači mirise. Ulazio sam u razne tamo parfumerije da eto da da bor primirišim miris. Takvog mirisa nema. I prebacio smo tu četvrticu šehida sa 110kom, zatvorena 110ka furgon, koji smo zarobili prije toga kod Konjica. I kasarna čitava je mirisala od tog kamiona, odnosno od tijela ti šahida, dva mjeseca puno. Ljudi su dolazili iz konjice da, da, da osjeti taj miris. I mnogi su bili sigurni, ubjeđeni da smo u stvari mi koristili neki poseban miris i da, da, da, je, da je to naka, naša neka varka. Nakon toga do sedam dana smo razmijenili tijelo Shahida Abdullaha, koji je također bio, znači nikakvi promjena na tijelu nije bilo I njegovo tijelo izvjetno mirisalo. Ona je u šehijsko mezarje, mezarje je kod konjica. Na, kad je bila akcija na vozući, tada odredna muđahid, kad je učestvo u jednoj akciji oslobađanja vozuće, zabilježeno je da je jedan četnik koji je bio na mitraljevskom gnjezdu, gađao, odnosno pucao uzrak. Samo uzrak pucao, nije uopšte pucao u njih. Još su muđahidi išli brisanim prostorom. Interesantno je bilo, zarobi I kažu mu, što pucaš ti uzrak, jel, da, da nije možda, da nisu prislili, znam. Kažu mu, ja sam četnik. Pa što nisi pucao na nas, mi vidio si idemo mi brisanim prostorom. Kažu mu, ja vas nisam nikako vidio. Ja sam vidio ljude koji se spuštaju s krilima s neba. Ja sam njih pucuo. Uopšte ja vas nisam uopšte primijetio. A kad sam ja ranjen, o, drugi put kad sam ranjen, tad u to vrijeme sadašnji rejt Sulema Kavazović je bio zarobljen sa jednom grupom tu zlaka, bio zarobljen kod Konjica i bili su u jednom logoru koji se zove Turija. I kad su četnici kad je jedan četnik tu kojih smo ranili bježao odolje, odnosno kad je došao, došao na Turiju, jer su tu u to vrijeme zajedno sarađivali i, i, i četnici, Hrvati i Ustaše. On, oni su vidjeli znači iz tog zatvora jedan konjički zarobljeni koji je bio u, to, u toj školi na Turiji, vidio je Četnika koji je bio potpuno e, isječen po licu. I kaže, on je vrištuo i kaže, gore na Ljubini, tu gdje smo mi bili, ima hiljadu muđahida. I svi su u crnom, izlazi iz zemlje. I kaže, mene je isjeko jedan isjekome nožem i sabljom. Ja ne znam, ne znam šta je bilo. Ja znam, kasnije provjeravao, jer jedan od boraca, ovaj Suhajb, koji je kasnije pao kao šehid, ovaj palestinac, e, ispod e, Bjelašnice, e, on je znao nekad da nosi, nosi sablju sa sobom. Pitao sam je li i ko imao blisku borbu, je li od, od boraca koristio nož ili sablju. Niko od boraca, znači od, od onih koji sučestvovalo u toj akciji, nije koristio hladno oružje. Tako da, znači, smo ubijedjeni, sigurni da je tu učestvovala vojska Meleka, Koja je, dala, koja, koja je donijela strah u njihova srca i to fizički unakazila ovog četnika. Prije nekoliko godina moj babo Ahmetli je bio u žepi, brat eh, Ahmed, i kad su eh, se pripremalo nešto da rade o kokući, je došao je jedan, eh, jedan, odnosno dvojica mladića su došli koji su porijeklom od bratunca iz mjesta pobuđe. Imao saustrijske tablice na nautu, na I pitali su može li da i neko odvede do Ljubomiške okuke. To je jedna okuka, jedna krivina prema Rogatici e, kod jednog sela Ljubomišlje koje mi zovimo Ljubomiška okuka. I kažu, kad sad oni razgovaraju, i kažu mi smo rođena braća. Imali smo još jednog brata koji je pao kao šehid u žepi. Nakon pada Srebrenice, naš brat i još dvojica naših komšija iz Pobudja, oni nisu htjeli da se probijaju prema Tuzli, da idu u koloni, već su htjeli da dođu u žepu da se bore u žepi. I pričaju Žepljaci da nakon linija u Žepi se 15 dana držala nakon pada Srebrenice. I nije bilo minute da nije pala granata dan, noć. I nakon što je probijena linija na, na Brezovoj ravni i nakon što je postigao šahada Sinan Čijesko, jedan od istinskih heroja, Zlatni Ljiljan, koji je bio komadant batalja na, na tom pravcu prema Rogadice, vojska se morala povući. Ali među posljednjima koji su htjeli da se povuku su bila ova trojica bratumčana. I se povukli na jednu rezervnu, rezervnu liniju Gusinac i držali dugo vremena se borili, odnosno dupirali četnicima. I kaže ovaj brat što je došao sa autom iz Austrije, kaže ovaj moj brat je u Sarajevu, a ja sam došao iz Austrije masuz da mi nađem svoga brata. Sanjam svoga brata šehida nekoliko noći za redom. Svaku noć isti san. I govori mi brat moj šehid, govori, brate što ne dođeš po meni. Ja mu kažem pa ne znam gdje si. Kaže, ja sam ti u žepi. Pa kako su u žepi, gdje si? Ja, kaže, sad njega, kaže, evo ja ti pokažem. I usnu ja gledam, on mene je vodi i kaže, evo vidiš ovu ljubomišku okuku. Kaže, idi za mnom. Jedno 150 metara, kaže, usnu, ja idem za njim. I dođem, je, kaj ovdje ćeš me naći? I kad je jedan zajm naš komšija, kad je odveo, odveo dvojicu braće do te krivine, on je zaplako i kaže, ovo sam sve vidio usnu. I nakon što je ispričao taj sam svojoj majici koja je bila također s njim u Austriji, ona ga je zakljela napusti posao sve i da trariš brata. I on kad je došao tu zapomaguo je i onda je otišao tim putem koji je već vidio nekoliko puta usnu i došao do tog mjesta i samo je zaplakuo, našao kompletno tijelo tog svog brata Shahida na površi, površini zemlje. da ga nisu životinje raznih leda. Znači, njegov džemper, njegova jakna, njegovo naravno prošlo je prošlo je dovoljno vremena, ali znači kompletan, kompletan skelet njegovog brata je bio, bio tu što je dokaz da je on za Lovrošaanu u pomoć pomoć pravi pravi šehid. To je odprilike nekoliko ovakvih stvari koje sam vam ti da da kažem, možda sam malo, malo i duže ostalo nego što sam što sam planirao. U Bosni i Hercegovini je zasigurno tokojžana agresiner Republika u Bosni i Hercegovina bilo mnogo kerameta, odnosno nadnaravnih stvari koje su dokaz Allahove pomoći, onda kada mi istrpimo naše mogućnosti, onda kada mislimo da je kraj, a Laločanu nam znači da, da pomoć. Uostalom, kada posmatramo stvari kada znamo da u, na, na mnogim mjestima e, su linije bile potpuno prazne, Laločanu je ulijevao strahu njihova srca, pa oni nisumijeli da nas napadnu, a mogli su jednostavno da ušetaju, ušetaju negdje. E, isto kao što smo u stvari sigurni da je naša država, Bosna, Bosna i Hercegovina, opstoji ne ni ni ni odlučnošću naših političara, odvažnošću naših moralom, nas hođa koji koji tumačimo vjeru, već upravo opstoji Allahovom voljom što je to Allahovom tako odredio što je što na toj zemlji, u našoj zemlji Bosni i Hercegovini, živi dobri, dobri ljudi Ljudi koji su se žrtvovali, kroz istoriju žrtvovali i na osnovu te šehijske krvi suza naših majki, dova naših majki, ti suznih očiju i drhtavih ruku koje mole, isto kao ova, ova naša Nina Tatarević koja je izgubila šest šest sinova i to su istinski pravi heroji. Isto kao što su heroji svi oni koji su učestvovali izravno u odbrane Republike BiH i njenom oslobađanju, istinski pravi heroji su ove naše dobre majke i one imaju odnosno naše dobre plemenite supruge, naša djeca, svi oni koji su da bilo koji način doprinijeli odbrani Republike Bosne i Hercegovine, svi oni imaju imaju ovaj udjela u tome. I e, jedino bošnjakinja muslimanka koja je evo, rodila šestoro djeci i koja je izgubila i to šestoro djece i svoga svoga muža, ona opet nijednom nije nije, nije proklinjala nikoga. Jer ovaj Bošnjakovak kakav jeste nažalost ne zna da, ne zna da mrziti. Naravno da mi imamo pravo i da proklinjemo, odnosno da molimo uzvišenog gospodara, da im da ono što oni zaslužuju. Ne trebamo ništa drugo. Samo da, da, da molimo uzvišenog gospodara i to iskreno gospodaru, daj zločincima, odnosno onima koji su izvršili genocid nad Bošnjacima, daj im samo ono što oni zaslužuju. A oni zaslužuju da i nema. Oni znači zaslužuju da on uopće ne postoji. Zbog toga što su počinili počinili strašne strašne zločine. Molim odalošću da da vas nagradi za vaše prisustvo, za vaše strpljenje i molim halala znači ako sam malo možda uzurpirao više više vremena.